Kettő. Szűk a mindenség a természetesnek, a művi dolgok zárt teret keresnek. Göte, Faust, a homunculus. Ifjabb Noé Rosenberg 1989-ben született, az öreg San Fernando völgyi házban, ugyanabban a házban, melyet nagyszülei Noé és hánáépítettek építettek a nagy háború vége felé. Épp abban az évben született, amikor valami igazán fontos dolog történt, sok ezer mérfölddel Los Angeles-től keletre, Európában, lebontották a berlini falat. A fal története egy kollektív tünete. Vesz valaki egy nagy lélegzetet, csak szívja-szívja hozzá a levegőt, mert úgy érzi, bármikor megtámadhatják, és azt hiszi, így erősebb lesz, ha vissza kell vágnia. Aztán ez a lélegzet bent reked, megfeszül. Kilélegezni sem jó már, és belélegezni sem, inkább tartja, tartja, amíg már egyszerűen nem bírja tovább. Már annyira életellenes, hogy belepusztulna, ha továbbra is így maradna, és akkor köhögni kezd, hogy felszakadhasson, ami lerakódott. A zaklatott emberek által emberek közé képzelt, gépfegyverekkel és szöges dróttal megerősített fal végül 1989-ben leomlott, kiköhögte a világ. Amíg állt, a létezésébe 125-en haltak bele. Amikor leomlott, az emberek együtt lélegeztek fel a környék fáival. Ezutóbbit azonban alig ha vette észre valaki. Pedig a nyárfák úgy rezgették a leveleiket, hogy volt abban valami mélyről jövő ünneplés. A levegő pedig tele lett gyantás, mézgás balzsamillatukkal. Mindezzel azonban az ifjabb Noé Rosenberg nem igen törődik. A történetet a berlini farról munkatársa és barátja, Eddi mondja el neki, a harmadik Martini után. Noé 29. születésnapját jöttek ünnepelni, ezért ma nem a szokott helyükre ültek be, hanem egy koktélnésünk lábba, ahol ötszörös áron isszák ugyanazt a Martinit, csak itt keverőpálcát is adnak hozzá. Remek, forgatja Noé a keverőpálcikát az ujjai között. Nem onnan jött a nagyfaterod? Nem Berlinből? De, engem azonban nem érdekel a politika. Oké, csak azért mondtam, mert most már akár vissza is mehetsz oda. És ugyanott sétálgathatsz, ahol a nagyfaterék szerelmesek lettek. Ez azért elég király, nem? De, mondja Noé és a Martini babámul. Tölthetek még, ugye? Aha. Noé fél könyökre támaszkodik, és beletúr rövid, göndörödő barna hajába. Így ül haját babrálva, és a szemközti bőrfotelek fölött lógó neon festett, halott zuzmóval teletömött dekorációt bámulja. – ez kiégni! – csóválja a fejét Ed. – Hogy mi? – Kiégni! – Csak tolod a melót! – Noé felhorkan, ovális arca még inkább elkeskenyedik. A bárpultra pillant – Megmozdulnak az üvegek a polcon. Izgatottan összekoczantják matricával ékes testüket. Kacagnak. Ennek megvannak a jelei, folytatja Ed. Milyen jelei? Ahogy ülsz a mítényeken, mint egy sóbálvány, aztán leülsz a gép és csak tolod este tízig. Mindenki késő estig tolja, te is nem? Pillant rá Noé, majd újra az uzmód bámulja. Nem erről beszélek, Korábban vitatkoztál, ötleteid voltak. Ez a játék akkor lesz valami, ha bedobod magad. Ennek a játéknak olyannak kell lennie, hogy aki leül a gép elé, fel se akarjon állni, míg végig nem tolta az egészet. Ehhez pedig történet kell, sodrás kell, és olyan grafika, amitől mindenki hanyat vágja magát. Ötletek és kreativitás. Jó, akkor kiégtem. Igazad van, kurvára nem lelkesít. Noé lekanyarítja magáról az öltönyt és az ölébe dobja. Alatt a kinyúlt fekete pólót visel. Ed bámulja a kinyúlt pólót, majd Noé arcára néz. Pár nap, Szabi? Fred meg fogja érteni. Ah, Fred! Noé feltápászkodik és odadob a pultra egy száz dollárost. A pultos nagyot néz, no nem ajat miatt, hanem mert ez a cocktail nation. Bunko, gondolja magában és a pulton sorakozó palackok mély egyetértéssel kocsantják össze üvegtestüket. Ahogy Noé felkapaszkodik a lépcsőn, és kivágja a bár ajtaját, arcon csapja a holdfény. A teli hold éles, mintha vizet locsantanának az arcába. Megborzunk, az arcához kapja a kezét. Verejtékezik, pedig jó meleg van. Rából intanak a pálmafák. Persze nem kellene ilyen állapotban vezetni, de ez nem az a város, ahol az ember bárhová is kocsi nélkül menne. Oda támoljog a kocsihoz. A fények elhalványulnak. Ma a teli holda nyertes. Na, merre menjünk? kiált fel neki Noé. Berlinbe? Ezt az idiótát. A motor felbőg, túl nagy a gáz. Vesz egy mély lélegzetet, mintha eddig visszatartotta volna. Ez jól lesik. Hűvös fuvallat, a teli hold int vele. Noé tudja, ez boszorkányság, ilyenkor mindig táncolnak. Hé, boszorkányok, hát akkor legyen verseny, kövessetek seprűnyélen És tövig nyomja a gázt. Kifarol az autó, ahogy rátér a 405-ös San Diego autópálya felvezetőjére. A San Fernando völgyi házba egész lassan gördül be, mire odaér valahogy elfogy a lendülete. Kikászálódik. Kicsit minden imbolyog. Nézi az öreg házat, ásít a sötét. Valahol ott kell lennie az öreg töltyfa tövében Hána nagymama és Noé nagypapa sírjának, és a szüleijé, akiket jóformán alig ismert. Az öreg tölgy int, hívja, Noé pedig mozdul, amúgy sincs kedve bemenni a sötét házba. Jó ez a fuvallat, a hűvösebb levegő. Sóhajtva csusszan le a comnyi vastagságú gyökerek közé. Milyen érdes a kérge, milyen öreg! A tölgyet még 1903-ban ültették, épp abban az évben, amikor Deida és Harvey Henderson Wilcox megvet magának egy szép nagy birtokot, hogy innen nem messze egy tisztességes, vallásos földművelő közösséget létesítsen, egy olyan közösséget, mely megveti az alkoholt, és inkább templomokat épít, hogy Isten igéjét terjeszthesse. A területet eleinte függésnek akarták hívni, de aztán a vonaton, ahogy utaztak idefelé, fülük becsengett egy másik szó, ami nagyon megtetszett nekik. Magyalos, azaz Hollywood lett a neve. A magyar levelei fényes zöldek, de tüskések, és azt gondolták, hogy ez mégiscsak közelebb áll Krisztushoz. Noé nem messze Hollywoodtól, épp az öreg tölgynek támasztja a hátát, és hagyja, hogy a tölgy álomba ringassa. De mivel boszorkányok éjszakája ez, és mivel a nagy tölgy érzi a jövőt, sírni kezd. Apró vízcseppek szitálnak a szendergő Noé arcába, végig folynak a homlokán, fénylő gyöngyöcskék ülnek dús, barna göndörhajában. Mindegyik csöppecskében ott a teli hold. És miközben Noé elvackolja magát, egy pók hozzákezd, hogy nagy szorgalommal beleszője a hálójába Noé farmernadrágját. Los angeles a helyiek sok névvel illetik. Noé történetesen a legkevésbé sem számítja magát vallásosnak, így az angyalokkal sincs kibékülve. A La La Landet pedig kifejezetten idiótának tartja. Az első osztályú pokol időnként tetszik neki. Különösen esténként, amikor dögfáradtam beleroskod a kanapéba egy Budweiserrel, és nézi az autós üldözéseket, meg a híreket nem erőszakról, transzfestitákról, az épp aktuális gyerekrablásról, sztárokról és lesifotósokról, akiknek rögeszméje, hogy elcsípjék, melyik filmmágnás, melyik jövőbeli sztárocskát taperolja ép, egy végtelenül előkelő, ám végtelenül diszkrét helyen. Noé kedvenc neve, melyel gyakran illeti Los Angeles-t, a szikrázó szurdok. Egyszerűen imádja a hegyeket. Ha ezt a házat nem ilyen jó helyen építették volna Noé nagypapájék a Santa Monica lábánál, már rég eladta volna, és vett volna valamit a San Gabriel hegyhez közel, mert az a másik nagy kedvence. A tögy ölében töltött részegészaka tényleg megváltoztatott benne valamit. Először is Semmi másnaposságot nem érez, ami merőben új számára. Másrészt azt gondolja, ami szintén meglepi, hogy igaza van Eddinek. Kivesz pár nap szabadságot. A harmadik dolog pedig, hogy amikor telefonál Frednek, a főnökének, és megemlíti a szándékát, Fred lelkesen helyesel. Noé szórakozottan sétál ki a fürdőszobából, és miközben jobb kezével masszírozza az arcát és az állát az akusborotvával, Balkézzel vakon beletúra a könyvek közé, oda, ahol a térképeket és az úti könyveket tartja. Noé ugyanis imádja az ilyen régi módi papíralapú cuccokat, sőt, gyűjti őket. Kihúz egy könyvet abban a hiszemben, hogy az majd megmutatja merre, de amikor a balkezével ügyetlenül megfordítja, majd kiesik a jobbból. laborotva. Göte Faust. Ez meg mit keres itt? Ez neki tuti meg sem volt. Lehuppan a fotelba és felüti. Versek. Az egész egy merő, verses halandzsa. Becsukja. Behunja a szemét. Hána nagy jut eszébe. Mellé kuporodott egy mesekönyvvel. Na, lássuk csak, hol nyílik ki. És mindig ott nyílik ki, ami noé a legjobban tetszett. Ha sárkányokról akart hallani, valahogy mindig sárkányos lett a mese. Noé elmosolyodik. Persze, nagy boszorkány volt. Így hát felüti a fausztot találomra. Vakon rábök a szövegre, és már olvassa is. Még pár lépést teszünk a sziklatövekig, s majd ott leheveredünk egy szusszanásra. Sokat ültem hajdan töprengve itt, imádkozván, bőjtölvén egyre másra. Reményben, s hitben gazdagon, könnyel, jajjal, kéztördeléssel. Gondoltam, elmulaszthatom a vészt isteni rendeléssel. Ez ünneplés most gúny hat, ha egy cseppet szívembe látnál. Basszus! csapja be Noé a fausztot. Kibámul az ablakon. Az öreg tölgy integet, és akkor noé leesik. Nem kell sok ezer mérföldet autóznia, sem repülőre szállnia, nem kell Puerto Rico, sem más távoli hegyek, hisz itt van egy az orra előtt. Visszamegy a térképes polchoz, kikeresi a gyűjteményből Santa Monica térképét. Töpreng melyik hegy, völgy, út, szurdok legyen ma. Aztán a térképet leteszi az asztalra, és feláll, hogy készítsen magának egy hosszú kávét, az mindig segíti a döntést. És ahogy ott áll felette, Átlátja a hegyek egész perspektíváját, és így most észreveszi a nagybetűket is. Santa Monica Mountains National Recreation Area. Na és mi lenne, ha elmennék önkéntesnek? Villan az agyába. A térkép megmozdul, a sarka a levegőbe ugrik, és lecsusszan az asztalról. Jó, bólint Noé. Jó, akkor legyen ez, csettint elégedetten hogy mi a szözt fogod csinálni egy álló hétig önkéntes munkát végezve, arról fogalma sincs. Gyorsan kikeresi a központszámát a neten, és már hívja is őket. Persze, jöjjön csak, épp most kezdik a töltsemetéket kiültetni. Egyéves magoncok, sok vele a munka, szóval jöjjön csak, örömmel látják bármikor. Fizetni ugyan nem tudnak, de ebédet adnak, már ha elfogadja. Így hát Noé felhörpinti a kávé maradékát, iszik rá egy pohár narancslevet, és már épp ugrana a kocsiába, amikor valami megállítja. Olyan érzése van, mintha nézné valaki hátulról. Lassan megfordul. Senki. Csak az öreg tölgy van ott, vastag, terebélyes ágaival. Az ágak integetnek, pedig jóformán nincs is szél. De az összes kis ágvég finom, leheletnyi táncba kezd, a tánc pedig mond valamit. A méhek táncolják el így egymásnak a koordinátákat, hogy merre kell repülni, merre van a nektárdús mező, a virágok esszenciája. De Noé nem méh, és nem fa, így csak bámul kicsit zavarodottan, tompán, pedig jó lenne, ha értené, mert az öreg tölgy most figyelmezteti. Talán épp azt mondja, hogy légy óvatos, mert már csak pár lépés a szikla tövekig. És nem olvastad el végig a dalt, te szerencsétlen 21. századi fókuszvesztett ember, tévécsatornák és reklámok gyermeke, aki képtelen tartósan figyelni. Ha tovább olvastad volna egy kicsit, Gőte talán elmondhatott volna neked még pár fontos útmutatást. Egy figyelmeztetést, valamit, amit mefisztómond rögtön a tragédia elején Faust mesternek, amikor Faust megkérdi, ki vagy te? Szóval nem ártana lassítani picit. Noé vállatvon, von, megdörgöli a szemét, behuppan az autóba, kinyitja a kabrióna tetőt, hogy a levegő kimoshassa belőle a reggeli álommaradékát, és elindul. A Recreation Area Centerben tényleg örömmel fogadják. Egy idősebb, nevetőráncos asszony nyújtja felé a kezét, fényes őszhaja egyszerű lófarokba fogva. Szaradj le oda a melegházhoz, Rebeka még ott van, egy fekete hajú lány zöld pólóban, tuti megtalálod, majd ő elmagyarázza, mit kell csinálnod, és vele mehetnél ma, hogy megtanuld. A csörgőkígyokkal légy óvatos, egyszerűen került ki, ha látsz egyet. Ennyi az egész. Kávé van itt bármennyi, élvezd a munkát és a szép időt. Egykor ebéd ide fent. Na, szia? Hú, ez tetszik, mondja magának. És tényleg remek idő van. Leballag az ösvényen a melegház felé. Melegház elében, hitetlenkedik, de aztán arra gondol, végül is egészen magasan vagyunk, a növényzet is más itt, pálmák sincsenek, csak kopár hegyoldalak, tölgyesek, a völgyekben pedig mély zöld és dús minden. Mélyet lélegzik, a levegő édes és különös, mintha lenne itt még valami. Egy illat. De milyen illat? No, és sosem volt jó az illatokban. Nem szereti a parfümöket sem. De ez az egész halvány illat kíváncsivá teszi. Megy az orra után, és így bukkan Rebekára a nyitott üvegházak mögött. Zöld nadrág, zöld póló, rajta a park emblémája. Cserepeket rendezget. Leomló, éjfekete haja eltakarja az arcát. Amikor Noé közelebb ér, hátrahajtja a haját, és rávillant egy mosolyt. Noé úgy érzi, a dolgok rendben vannak. És a lány már bele is fog, magyaráz, térül-fordul, kesztyűt húz, és dob neki is egy párat. Táncol a cserepek közt, mintha egy ősi szertartást végezne, élethozót, vágyfokozót. Noé csak áll és nézi. Hallgatja a hangját, aztán Rebeka egyszer csak ott áll előtte, és csöndesen ránéz. Nagy, fekete szeme van. Egy lélegzetnyi szünetet tart, mintha megállna az idő, majd megszólal. Ezt felveheted, ha nem akarod, hogy agyadra menjen a nap, és Noénak nyújt egy karimás parkos kalapot, rajta egy hegyek felett szárnyaló sirályjal. Lenne kedved esetleg segíteni nekem? Mert ha igen, felemelhetnéd ezt a rekeszt a talicskára, és tolhatnád utánam. Én majd viszem az ásókat. Együtt töltik a napot. Noé alig-alig szól, mindent megfigyel. Rebeka megmutatja, hogyan ásson a csemetéknek gödröt, és hogyan morzsoljon össze, és keverjen a porhanyós földhöz egy tabletta tápsót, ami segíti a megeredést. Megmutatja, meddig ültesse be őket, és hogyan döngölje le a földet körülöttük és Noé, mintha egy varázslatban lenne, teszi, amit a lány mond. Az ebédet a többi önkéntessel együtt eszik meg, csak a pillantásuk találkozik időnként. Aztán újra ketten folytatják a munkát. Most vízes kocsit húznak, kannákat cipelnek, és Rebeka újra beszél, mindenféléről, zsongítóan. Aztán itt a napvége, és az olyan, mintha rácsapnák Noéra az ajtót, mert Rebeka ennyit mond csak. Na, szia! Noé a fülét nézi. Gyönyörű füle van. Egész finom, állapítja meg. Aztán ott ül a volán mögött, és kell pár perc, mire rájön, hogyan kell vezetni. Másnap nincs ott Rebeka. Noé egy sráccal dolgozik, bobbal. Kedves fickó, de Noé unja a munkát, bár kétségtelenül jót tesz neki, energikusabb. Amikor felegyenesedik az egyik csemete mellett, orrában érzi a lány illatát. Épp ahogy a lepkék is megérzik akár sok ezer mérföld távolságról a feromont. Ezt tartja munkában aznap. Nem mer kérdezősködni utána a központban. Amikor este Ednek beszél erről, Ed azt mondja a kezében tartott száraz Martininak, hogy ője vagy apám, ha jó a csaj. De Noé a fejét rázza, hogy ez nem szerelem, tényleg. Persze Ed nem hisz neki. Noé fáradtan az ornyergét masszírozza. A virágok illatát sem lehet elmondani. Volt ő már többször szerelmes, de ez valami más. Végül kiböki, amire gondol. Szerintem ez a Rebeka egy boszorkány. Tudod, az az illat, meg a füle, a füle egyszerűen gyönyörű. Ed spritzelve szét a Martinit. Basz ki, öregem, mondja fuldokolva, és az asztal csapkodja, köhögve röhög. Nem mondták neked, hogy vigyázz a csörgök Ez nem jó poén. Az illatát még most is érzem. Van itt pár eszméletlen csaj. Szállj már le erről a témáról. Oké, okay, mondja Ed, és kisé sértetten lötyögteti a pohárban az italt. És... Holnap is mész? És ha nem lesz ott? Nem érted. Épp attól félek, hogy ott lesz. És mint minden önbeteljesítő jóslat, melyet átítat a felsejlő félelem és a vágy energiája, Rebeka másnap tényleg ott van, és úgy mosolyogna éra, hogy ez minden aggodalmát elfelejti. És azt sem veszi észre, amikor egy tölgy arcon csapja az egyik ágával. Az illatok nagyon erősen hatnak az emberi agyra. Erősen és közvetlenül. Noé ott ül három nap múlva ismét a kedvenc ivóhelyükön a Pinocchio-ban, és Ed hitetlen kedve csóválja a fejét. Hogyhogy hogy filmezik? Egy rakás filmstúdió van itt egy köpésre. Most mit vagy ezen úgy meglepve? Csinosi is, tele van energiával, miért ne filmezhetne? Nem úgy értem, persze, hogy filmezhet, de a tuti nem járnak minden másnap fel a Santa Monikára tölgyeket csemetézni, vagy mit csináltok ti ott. Ez nekem nem fér bele a képbe. Az egy más műfaj, baromira más. Talán nem akar kiégni, von noé. Amúgy tényleg jó hatással van rám a hegy. Ed nézi egy darabig kicsi kipirosodott arcát, majd megcsóválja a fejét és megforgatja a pohárban a Rubin színű Martinit a pillant ismét, majd elmosolyodik. És Rebekka is elég jó hatással van rád. Oké, tudom. Köszönöm. Szóval képzeld, a játék kapcsán van egy eszméletlen ötletem. Halljuk, pillant fel rá Ed. A főszereplő a háború istene. Végig a fiával fog menni. Két karaktert kell majd irányítani. Az nem lesz jó. Nem, csak egyet, az apát. A gyerek meg besegít, nyilla lövi a szörnyeket, meg ilyesmi. És eszméletlen lesz a táj is. Hegyek és sziklák, szurdokok. Rúnák jelölik majd helyenként a sziklák oldalát, és ott kell felmászni, és amikor az apa mászik, a kisrác automatikusan az apa hátára ugrik majd. Az biztos, hogy egyedi. Szerintem Fred is megeszi majd. Ja, és holnap nem megyek fel a hegyre. És Rebeka, kire szórja majd a feromonját? Szabad nap. Ő filmezni megy, én pedig repülök. Utána? Megnézed, hogyan dolgozik? Komolyan beengednek a Disneyhez. Oké, okay, biztos nem a Disney. Erre végre széles mosoly terül el Noé arcán is. Ed megkönnyebbülten szusszant. Akkor hová repülsz? Ugyanoda. A Santa monica csak most egy motoros sárkányjal. Olyan kanyonokba, amelyeket csak a levegőből lehet látni. Látni akarom. A játék miatt, tudod, hogy olyan legyen, hogy aki játsza, el se akarjon jönni a hegyekből. Ja, és lesz benne egy boszorkány is, Freja. Az nem egy Isten? Isten és boszorkány. Freja a termékenység, a szerelem és a szépség istennője. Tudod, hogy miután a férje elhagyta, Rebeka férnél volt? Ezt nem is mondtad eddig. Frejáról beszélek a játékban, és nem Rebekáról. Oké, okay, oké. Okay. Szóval Freya a háborúval is kapcsolatban áll, az elesett harcosok fejét saját csarnokához, a folkvánkba viszi, a népek mezejére. Ja, és jártas a mágiában is. Egy fejet visz majd neki a háború istene, az a karakter, akit irányítani kell. Egy isten fejét. És a fejet Freya mágiával életre kelti, hogy a levágott fej megfújhassa a világkígyót felébresztő óriási kürtöt. És így jut majd át a fiával a következő szintre, a pokolba. Ott lesz a következő küldetés. Hát borzongató? Az. Tudod, hogy csúfolódott Frejával Loki? Noé elővesz a farmere hátsó zsebéből egy gyűrött papírt, és olvasni kezdi. Féktelen Freja, ismerlek, nyughass, gyöngeség, gyöngéje, mind itt ázok és álfok, Megszeretgethették tehetős testedet. Hát borzongató. Nem semmi lehet ez a Rebeka. Öh, bocs, Freja. Ed elgondolkozva iszogatja a Martinit. Tudod mit? Koppan a pohár a pulton. Hozd el Rebekát zsekékhez a bulira péntek este. Rebekát. Most mi van? Szívesen látnám az istennődet, aki mellesleg, mint tudjuk, boszorkány, és levágott fejeket is életre kelt. Meglátjuk, motyog Noé, meglátjuk. A Martinis poharak egymáshoz bújnak, és össze-össze Még ki sem szállt az autóból, hallja, hogy Jacknél üvölt a zene, rázkódik a környék. Jackék háza egy dolog miatt különleges. Egy óriási tölgyfa áll az udvaron. Felnéz a fára, és valahol azt várja, hogy a levelek együtt zizegjenek a kiszűrődő zenével. De a fa mozdulatlan. Szinte fagyott. Mintha visszatartaná a lélegzetét. Visszatarthatja egy fa a lélegzetét? Normális ez? Tűnődik Noé, ahogy megnyomja a csengőt. Az ajtó kivágódik, a zenével sörszag és édes füveszigig füstje le rá. Hé, hey, itt van Noé is! A csajt hol bújtatod. Hívtam, de nem tudott ma jönni, Jack. Aha, nem tudott. Pedig Ed azt mondta... Hé, hey, Edi! Mi van? Á, csak Noé. Jó, hogy itt vagy. Gyere és meséld el a lányoknak is azt a dolgot Frejával. Lazulj le kicsit öregem és élvezd a társaságot. Nem csak a hegyek jók. Tényleg? Rebekát hol hagytad? Ma épp filmezik, nem tudott jönni. Ed és Jack összenéznek, és Jack szélesen elmosolyodik. Ed finoman int neki a szemét forgatja. Mi van? Néz rájuk értetlenül Noé. Semmi, semmi. Na, gyere, menjünk be, és ígyál te is valamit. Ed még egy pillanatra hátrafordul, de Jack csak vigyorog. Bekíséri Noé-t a füstölködös nappaliba. A zene az arcukba robban. Rázza a test sejtjeit. A pózus megemelkedik. Noé rosszul van, menekülni szeretne, de Jack már a kezébe is nyomott egy pohár viszkit. Valamit mond, de nem érteni. Aztán hátba veregeti. Mi? kérdezi Noé. Jack pedig a füléhez hajol, úgy ordítja. Érzéstelenítő! Érzéstelenítő! Noé bólint és felhajtja az italt. Ed karol belé, a kanapé felé húzza. Vasalt hajú lányok ülnek rajta sorban. Hé, csináljátok nekünk is egy kis helyet! Kacagás. Minden olyan, mint egy néma filmben. Aztán a zene elhallgat és a felhassanó kacagás olyan, mintha papírlapot tépnének ketté. Egy ősi szerződést. Noé mindig is utálta, ha eltépnek egy papírt. Egy papírt, amiért így vagy úgy, de egy fa kiszenvedett. Ne tépkedjétek, ne tépkedjétek, üvölt bele az újra felhassanó zenébe, és nem érti, hogy miért fordul most mindenki felé. A zene is csak visszhang a fejében, a vérében lüktett tovább. Mit ne tépkedjünk? kérdi Jack vigyorogva. Semmit, semmit! noé hányingere hány ingere van. Mindig is utálta a viszkit. Az agyamat tépkedik. Nem tetszik a zene? kérdezi Jack, és felvonja a szemöldökét. feje fénylik a hideg ledlámpák fényében. Ahogy Noéra néz, minden fa megfagy a környéken. A pálmafák, a tölgyek. Nem, nem, csak kicsit fáradt vagyok. Mehet a zene. Egy kicsi, kicsit szarul vagyok, de mindjárt oké leszek. Tudod mit, igazad van. Nézzünk inkább egy filmet. Na, mit szóltok? Nem már, Jack, ezt ne csináld! Áll fel Ed a lányok közül. Ugyan? Miért ne? Jobb, ha tudja, nem? A többiek már úgy is tudják. Akkor se csináld, ne legyél szemétláda. Hogy én? De hát ez a film eszméletlen jó, Ed. Szétrugom a segged! Csillapodj, Edi, nyugi már! Hé, hey, Noé, lányok, ezt nézzétek! A félfalat betöltő képernyő kivilágosodik. Noé menni akar, de ólom nehéz minden tagja csak bámulja a tévét. Autófékez, dús növényzet. Talán épp Santa Monika tengerpartja, közel az egyik kanyonhoz. Gazdag villa, a közelébe sem engednének innen senkit. A völgyek mélyén megbúvó sztárvillák egyike lehet, de ez az autó begördül és kiszáll belőle Rebeka. Hé, ezt meg hol találtátok? derült fel Noé. Neki eszébe sem jutott, hogy filmeket keressen róla. Na várj, ugye nem bánjátok, ha átugorjuk a következő öt percet? Baszki, Jack, ne csináld! Hagyd, Ed, kíváncsi vagyok, mondja Noé. A hangja elcsuklik. Nézd, milyen természetesen mozog, mered a képernyőre Jack vigyorogva. Ednek megmerevedik az arca. Egy kidüllet ér lüktet a halántékán. Noé nézi a lüktető eret, és nem érti. Látszik, hogy nem most kezdte a szakmát, folytatja Jack. Egy mázlista vagy, Noé? Fémesen felnevet, majd állít valamit a laptopon. Vált a kép. Premier plán, Rebekát mutatja a kép. Hanyat fekszik a kanapén. Két férfi hajol fölé. Az egyikük épp lerángatja Rebe nadrágját, és húsos ujjaival félrehúzza a tangáját. Vált a kép. Ed a TV és Noé közé ugrik. Az Isten verje meg, Noé felküzdi magát, támolyog. Mar a szeme. Kivágja az ajtót, megkapaszkodik az ajtófélfában. Kitámolyog a szabadba, odaimbolyog az öreg tölgyhöz. Félkezét neki támasztja, előre dől, liheg és öklendezik. Hányni kezd? Újabb és újabb hullámokban öklendezik. A viszki égeti a torkát, aztán megkerüli a fát, majd lekuporodik a fa Átöleli felhúzott térdét, ráhajtja a fejét. Némánzokog, könnyek nélkül, szárazon. A fa föléje hajol, a levelek megmozdulnak rajta. Az ágak és a gyökerek a mélyben, Amennyire csak tőlük telik, Körbe és ringatják. Ringatják, Pedig már érzik a lángot, A füst szagát, Ahogy a történet hamarosan beléjük mar. Ha nem látnának tovább, Messze tovább az időben, Amikor minden kisimul majd, És mindez kioldódik egy távoli helyen, Ahol majd Noé igazán sírni tud, Könnyekkel. Ha odáig nem látnának el, akkor is ringatnák most noé -t. A fák egyik alapvető szerepe a vigasztalás. Szombat van. Ha Noé megfogadná Hána nagymama szavait, akkor szombaton nem szabad dolgozni. Akkor talán másképp alakulna minden. De Noé most dühös, és be akarja fejezni ezt a munkát, szóval leszarja a szombatot. Beugrik az autóba, és felhajt a hegyekbe. Az arcát simogatva döbben csak rá, hogy alaposan borostás. Összehúzza a szemét, csak az útra koncentrál. Keserű epe jön fel a torkán, forgatja a szájában, mielőtt kiköpi. Túl korán érkezik, még zárva a központ. Nem baj, gondolja, jár egy kicsit. A tölgyek szomorúan nézik. Gondosan kikerülik, már értelmetlen arcul csapkodni, tudják. A sorson, csak bizonyos pontokon, elágazásoknál lehet változtatni, ahogy egy faágai sem ágazhatnak el akárhol. Nem, a tölgyek tudják jól, itt már csak nézni lehet. Mint egy a játékban, amikor az irányító hátradől és csak figyeli, mit mutat a játék, hogyan meséli tovább a történetet. Az egyik csemetefa kerül az útjába, együtt ültették pár napja Rebekával, az elsők között volt, amit együtt ültettek. Emeli a lábát, hogy eltapossa, eltörje, de képtelen rá, egész teste remeg, leengedi a lábát. Hé, Noé, jókorán feljöttél! Csendül fel mögötte, rebeg a hangja. Nem fordul meg. Azt hitte majd ráront, hogy ráüvölt majd, hogy kiüvölti magát, de nem, nem megy. Az illata! Rebeka úgy kerüli meg, mint egy fát. A derekára illeszti a jobb kezét, megpördül. A hosszú fekete haja libben, előbukkan a füle. Noé hátralép. Nézi a fülét. Rebeka is hátrál egy lépést, és elcsöndesedik. Minden oké? Noé csak megrázza a fejét. Hogy mondja ezt el? Hogy lehet ezt elmondani ebben az illatban? Hideg van. Gyújtsunk egy kis tüzet. Noé követi. Tűzrakó hely. Kövek halma és tuskók. Rebek a rőzsét szed. Szemébe hullik a haja. Összefogja. noé pillant. Lenne kedved segíteni? Noé a kezébe temeti az arcát, és nem mozdul. Hamarosan sercegnek, pattognak a lángok. Kézhátát, homlokát is eléri a meleg. Vörösen szűrődik át a tűz az ujjai között. Felnéz, leengedi a kezét. Nézi a tüzet. Itt egy kis teja. Rebeka a kezébe nyom egy termoszkupakot. Noé szürcsöl. Keserű a teja. És édes is. Mindig is utálta a teját. Valami megmozdul benne. Miért csinálod ezt? Nem örülsz a tűznek? Nekem jól esik. A pornót. Miért? Rebeka rámered. Megfagynak a vonásai. Ehhez semmi közöd? Semmi. Tényleg semmi. Mit tudsz te rólam? Tudod te, mennyi ideje van itt az embereknek? Tudod, hogy harminc évesen évi százezret kell már költeni a felvarrásra, ha benn még maradni? Ezt tudtad? És ezért csinálod? A pénzért? a szeme lángol. Fekete szembogarában táncolnak a lángok. Miért jöttél ide? Mit tudsz te a pornóról? Eleget. Akkor azt is biztosan tudod, hogy mi vagyunk azok, akik jelenleg a legtöbbet tesszük azért, hogy a nők ne legyenek nemi erőszak áldozatai. Miről beszélsz? Rebeka lecsapja a termoszt. Hörögve bukkan elő belőle a maradék fekete teja. Hogy jössz te ahhoz, hogy kérdőre vonj? Csak kérdeztelek, de te jössz az ilyen kurva nagy hazugságokkal, hogy mennyi jót csináltok, pedig a part a kurvasok pénzen kívül semmi más nem érdekli. És te? Te mit csinálsz? És mit csinált a nagyapád? Bombázókat gyártott, így tette állattá az embereket. Na, beszállás, beszállás! Noé felemelkedik a tűz mellől. Rebeka azonban fölé magasodik. Sziszegve folytatja, mint egy tűzben sípoló fadarab. És te? Milyen hajóba tereled őket, mi? Arcába hullik sötét haja. Ott ülnek nap-nap után a képernyő előtt, és a végén jó, ha fél órára le tudnak róla jönni. És naponta ezreket ölnek, fröccsen a bél és az agyvelő, úgyhogy neked aztán nincs jogod megítélni engem, momo barátja. Milyen momo? Miről beszélsz? Momóról? Milyen momóról? Momo-járól? Nem, nem egy árva gyerekről, aki megmenti a világot a szürke uraktól. A világot már nem lehet megmenteni. Az emberek már mind beadták az idejük az időbankokba. És már nem maradt idejük semmire. A szürke urak ma már legyőzhetetlenek. Nem, momót elkapták és átalakították. Csirkelábú, gülüszemű lény lett belőle. Egy nem nélküli entitás, aki bejelentkezik messengeren és whatsappon aki értelmesen reagál a mesterséges intelligenciátoknak köszönhetően, és ismerősnek kell jelölni. Az, aki gyerekek tucatjait kergette már öngyilkosságba, és teszi ezt mind a mai napig. Ne csinálj úgy, mintha ezt nem tudnád. De most hogy jön ez ide? Úgy, hogy a lányom is. A lányod? A kurva életbe nem én baszom szét a világot, hanem ti, felelőtlen barom programozók. Nem, nem, ezt te nem érted. Az, az egy gyönyörű játék. Egy játék, érted? A rohadt életbe, Freya! Feláll, és teljes erejéből belerúg a tűzbe. Szerteszét robbannak a lángoló faszilánkok. Rebekka Freya szemében felrobban a világ. Örvény. Másra nem is emlékszik, csak ködös örvényre. Zaklatott álom. Az autóút egy villanás. Aztán Ed. Edinél van víz, víz, és belezuhan az öntudatlanságba. Nem tudja, de a tölgyfák segítik most is, hogy aludni tudjon. A levelek összesimulnak, duruzsolnak, a tölgyfák gyógyítanak. Fényvág az arcába. – Halipajtás! – mondja Ed. – Na nyúgi, csak én vagyok az. Gyerek ej fel, készítettem neked kávét meg valami kaját. Mi van? Mi történt? Lent elmondom, gyere! Ed ott ül az asztalnál, a telefonján a netet böngészi. Amikor Noé végre levánszorog, felpillant. Na, ott a kávé. A pulton van narancslé is, és a szendvicset is megeheted. Én már ettem. Jól vagy? Hú, tűrhetően. Hogy kerülök hozzád? Ed némán néz rá pár pillanatig. Atya Isten Noé! Ez beszarás. Ez az egész eset, amit itt nekem tegnap előadtál. Teljesen kivoltál ütve. Noénak most kezd csak derengeni. Rebeka, a pornó, vitájuk a hegyen. Félretolja a szendvicset. Én ezt nem értem. Hogy lehet ez? És pont Rebeka. Figyelj, ez már ennél sokkal komolyabb. A tűz. Mi? Milyen tűz? A tűz, amit felrúgtál, bassza meg. Mi van? Ég az egész Santa Monica az van, hogy hogy ég? Ég le egész a tengerig, ég az egész erdő, helikopterekkel próbálják oltani, de rohat reménytelen. Ez a rohat szárasság az oka, ez a rohat szárasság, én mondom, az nem lehet, biztos nem. Az egy egész kis tűz volt, az biztos nem. Az a sok csemete, az a sok, amit együtt kibeszélít már arról. Az egész erdőjég, érted? Egy bazi nagy erdő. Noé Pislog a homlokát dörgöli. Behunyja a szemét. Figyelj, kiviszlek a reptérre. A reptérre? Miért? Öregem, ez most nem az a szitu. Húzz el innen, amíg teheted. Miről beszélsz? Ne várd meg, amíg érted jönnek. Menj Európába, mondjuk Rómába, vagy mit tudom én, Szingapurba. Az nem Európában van. Ki nem szarja le, hogy hol van, csak menj! Jól van, na, bár szerintem kimagyarázom, az egész csak egy kis tűz volt. Mit magyarázol ki? Mit? Mit lehet itt kimagyarázni? És Rebeka? Most ne a csajjal törödj! Vége! Nyugi, Ed, nyugi! Én nyugodt vagyok! Nem vagy az apám, Ed! Érted, nem vagy az apám! Ed ránéz és visszazökken a székére. Az ökkenéstől megremeg az asztal és rajta az olivaolajos üveg. Az olaj kizökken álmából. Ott járt épp, ahol a bogyókat megérlelte a nap. Sok száz éves, göcsörtös, békés olajfákról álmodott. Akkor jól van, mondja Noé. Mi van jól? Megyek. És kösz. Ed bólint és becsúsztatja a tányérokat a mosogatóba, majd megtörli a kezét. Oké, akkor gyere. A reptéren a légitársaság képviselője csak csóválja a fejét. Értse meg, uram, a füst miatt rengeteg járatot töröltek, és ami megy, az mind tele van. Nem tudok önnek jegyet adni Európába még, vagy két hétig. Nézze meg még egyszer, kérem, Anna-Mari, olvassa le a nő névtábláját, és még szélesebben próbál rámosolyogni. Anna-Mari nagyot sóhajt. Úgy tesz, ahogy az ügyfél kéri, bár tudja, teljesen reménytelen. Még egyszer beüti, hogy Európa összes reptere, és rábök az enterre. Amíg a gép homokórázik, rávillant a fickó egy mosolyt. Tudja, hogy másnapos, de egész jó képű. A képernyőre pillant. Na hát, magát igazán szereti az Isten. Épp most szabadult fel egy hely. Igaz, másodosztály. Egy tengeren túli járaton, az nem annyira kényelmes. Tökéletes lesz. Mikor? Két óra múlva indul, New átszállás és onnan Berlinbe. Noé a nőre mered. Most szórakozik velem, ugye? Berlin nem lesz jó. Azt mondta, Európába akar menni. Berlin Európában van. Néz rá, Anna Mari kicsit sértődötten. Noé nyel egyet. Becsukja a szemét. Lassan kifújja a levegőt. Valami meglegyinti az arcát. Ó, bocsánat, mondja Anna Mari. Ez a kis pálma időnként csak úgy eldől, ugye nem sérült meg? Nem, dehogy. Jó lesz, köz, nyomtassa ki, kérem a jegyeket. Noé csak később, Berlinben értesül arról, hogy a Santa Monica hegységben pusztító Woolsey több tízezer fa pusztult el. Tölgyek, szikomorfák, azaz nyugati platánok és sok ezer fűz. Összesen 295 ezer embert kellett a hatóságnak kitelepítenie. A tűz közel 97 ezer akre, azaz 400 négyzetkilométer területet tarolt le, és nagyjából 6 milliárd dolláros kárt okozott. A nyomozás kiderítette, hogy a tűz oka a 16 ezer voltos Big Rock távvezeték volt. A hibás rögzítés miatt hozzáért a fa tartó és az egyik meggyulladt. A távvezetéket a kaliforniai Edison társaság üzemeltette. Arról azonban nem tesznek említést a hírek, hogy Edison, aki a távíró és a gramofon mellett a villanyégő feltalálója is volt, és akit a maga idejében a Menlo Parki mágusnak neveztek, nem értett egyet azzal, hogy nagy feszültségű távvezetékeket alkalmazzanak. Edison határozottan az egyenáramot szorgalmazta. A versenytársak azonban a váltó áramú hálózatokat tolták előtérbe ha ugyanis nagy feszültségre feltranszformálják, kisebb árammal és így jelentősen kisebb veszteséggel továbbítható a villamos energia. Így végül nem hallgattak Edisonra, aki 1886-ban kijelentette, a váltó áram alkalmatlan a felhasználásra, a magas feszültség pedig életveszélyes. Az embereknek azóta is változatlanul tetszik a magas feszültség. Edison egyébként 1879-ben az elektromos izzólámpája avatásán tett egy érdekes és mély kijelentést. Olyan olcsóvá tesszük az elektromosságot, hogy csak a gazdagok gyújtanak majd gyertyát. Akkor hát Noé nevében, aki talán már elég gazdag hozzá, meggyújthatunk egy gyertyát a sok tízezer elpusztult fáért. És egyet még a sok-sok millió más életért. Szarvasokért, őzekért, nyulakért, nyestekért, borzokért, madarakért, rovarokért és bogarakért. És egy harmadikat az emberért.